di khayran di sahabat ibnu Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam ayban man salaka tariqan ya sami surfin yaman sahallahu lahu ya jannah allahumma Siapa lah? Mana ni? Selalu Selalu kita Selalu Sampai pukul Tiga setengah Ya Allah Bagi kita ada Jauh masjid orang-orang Boleh? -orang kita tak nak makan? Tak buat Tak boleh Kita buat Tak boleh Ha? Bisa buat tak boleh Jadi Ada Abang Rasulullah ni nak jadi penyiat Ini beramal lah Berjumpa-jumpa semakan Yang mudahkan Jadi kekuatan tu Beramal Nama ke agama yang Senggung-senggung InsyaAllah Jadi bersama kita Kita masuk ke nasi Buka surat Buka surat 102 kita sampai ke bab mandi-mandi yang disenangkan Pinjam hmm. satu ya. Bismillahirrahmanirrahim Mandi yang nama dua Dari minggu lepas Dapat satu kan Mandi, jimat jadi dalam Islam ni ada mandi-mandi yang diwajibkan Ada mandi-mandi yang disunatkan Jadi yang mandi-mandi yang diwajibkan kita dah bahas dah Sekarang masuk ke sebab mandi-mandi yang disunatkan Yang pertama kita dah bahas kelepas Sekarang masuk ke dua Iaitu mandi pada dua hari raya Disunahkan mandi pada hari raya fitrah ataupun hari raya puasa Idul Fitri dan hari raya Kurban ataupun hari raya Haji lah kita panggilnya hari raya Aidil Adha. Hukum tersebut meliputi perkara yang perkara mereka. Hukum tersebut meliputi mereka yang ingin menghadiri mayat atau tidak. Jadi hukum sunat tu jatuh kepada orang yang Dia nak datang semayang ataupun tidak Dalam mana dia mungkin Sengah-sengah berlanggan tu kan Nanti ada hukum dia menghadiri solat air raya tu kan Nanti ada pembahasan tu lah Mengenai hukum-hukum terutamanya bagi perempuan Dia ada nanti hukum-hukum tu lah. Menghadiri solat air raya tak semua perempuan digalakkan Ada sebagian tu dilarang. larang Kalau nak pergi juga nanti ada syarat-syarat dia jadi bagi orang yang tidak dapat menghadiri solat hari raya di masjid pun ataupun di setengah mazhab itu juga di lapangan. Jadi dia pun disunakan untuk mandi pada hari raya. Mana Kesunahan mandi itu dikaitkan dengan hari sekolah. Bukan dikaitkan dengan menunggu ayam. Jadi walaupun tak dapat nak pun disunakan untuk mandi. Ini kerana hari raya adalah hari untuk berhias. Maka disinatkan mandi kerananya. Hari-haya biasalah kan. Baju baru. selang Langsir baru. Semua baru. Iman baru tak baru. Iman baru tak baru. Iman pun kena baru tak. Habis dah sebulan. Dah puasa kan. Namsu dah kena tekan juga cukup. Iman mungkin baru tak. Right. Nah, saya ambil baru mantel baru, sampai baru sofa baru, baru iman, takut tuh ya. <laughs> iman tu tuh, baru fresh. Still, kena renew iman, ni kena renew iman, bukan PC, kena renew iman. pun kena renew. Jat itu iman aku, berubah hari lah iman kamu. Yang waktu yang paling sesuai Mereka nak mahu iman kita waktu tu lah Sebab sulat lah puasa Nak su, dah kena pijak Jukur-jukur lah Siap puasa Malam terawih Tahju Silawat Quran Jadi insyaAllah Nafsu pun dah Kapur lah mesej, Dah jemuk Lepas betul iman meningkat lah okay, Datang syawal je iman tu dah Meningkat Baru ni ya, iman Faham kan? Jangan ada puasa jadi sampai waktu buka puasa istilah bila tetap makan betul-betul sampai sawa antara Nabi so, <tuh <tuh> itu adalah dari tajuk itu hari belian, maka dikenangan hari tu lari beliau semakin senangkan mandi kerananya dananya sebagaimana yang telah -kan oleh Imam Malik radhiyallahu al al dalam kitabnya al-muwatta Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu mandi pada hari raya Fitrah ataupun hari raya Haji Fitri sebelum beliau beri ker. Pas maiam. Entah dia dah pada hari raya Korban ada hadir dengan hari raya Fitrah hari raya Fitri dari segi hukum sunat mandi pada hari tersebut. Amalan sahabat Nabi ini dikuatkan lagi dengan dikiaskan mandi dua hariaya dengan mandi pada hari Jumaat. Ini kerana makna yang terkandung pada keduanya adalah sama iaitu membersihkan diri dari membersihkan diri bagi menghadiri satu perhimpunan orang ramai kerana mengingatkan supaya Jadi kalau setiap minggu tu dia ada sayyidun niyah Pembunuh bagi hari tersebut. Jadi, hari Jumaat ini merupakan Sajidul Ayyap pun bagi seminggu. Dan Ayatul Ketiri ini untuk samunan. Ayatul Ketiri dan Ayatul Taha ini samunannya. Eh. Jadi, disanaikan untuk kita mandi bersih diri. Sebab hari itu kita nak berpumpul kan yang tak menghadiri semayah pun dia akan mengumpul ni sama-sama keluarga datang sejarah kan takkan tak nak mandi kot secara apa kita rasa tu ataupun common sense kita boleh fikir lah kita mandi lah itu kan tak pakai mandi baru kan hmm. jadi kita jangan kita jangan apa ni fikir kat Malaysia dia. memang Malaysia akan mandi ni hari raya tu kan tapi hukum Fekah ni dia untuk semua orang Ha, nanti memang tu kita belajar ke luar negara ke Masa tu kena pula musim sejuk Minus 3, minus 4 ha, ada memang mandi malah Memang musim, -musim sejuk Negara-negara luar tu memang payah ke nak mandi ha, Nanti bagi orang-orang macam tu pun Maka dia kena fikirlah apa, Pada hari tu disunatkan mandi Jadi nak nak, nak nak dapatkan Pahala sunat ni dia kena mandi Kita kat Malaysia tak tua mandi kot Misal kan? lah cuaca kita kat Malaysia ni Memang orang mandi hari-hari Ha, jangan, jangan kita ingat uh, Takkanlah Orang-orang tak, tak, tak mandi Buat hari raya kan ha, Kita kena fikir luas lah. Islam ni seluruh dunia Orang tu kat Eskimo pun Dia senang mandi juga ha, Duduk dekat negara-negara siuk kan Jadi dia pun ni Senangkan Kita pun mungkin kebetulan Berhijrah ke sana ke Atau belajar kat sana ke Ada urusan bisnes ke apa Kebetulan jatuh tu raya Kita dekat situ cuaca macam tu Tengah salji ribut salji ke Minus 3, minus 4 Jadi tu nak akan mandi lah Selagi tidak Mengutarakan lah Kalau mengutarakan nanti kan Ada yang cikgu nanti Maham kan? Nampak right? -ang -ang -ang, tak? Tengah-tengah tak mandi Kaya semua mandi Pergi tengok Negara-negara eh, yang sejuk tu Ramai yang tak main lah mandi Tak pergi cuma kan Pun kadang-kadang tak -kadang, kadang -kadang, kadang mandi Dia yang mandi seminggu sekali je ya, cuma Ibn Majah telah meriwaikan dengan sanat yang terdapat kelemahan padanya daripada dari Tuhan 4 terdapat bahawa dia berkata Rasulullah SAW mandi pada Hari Raya Adil Fitri Dan pada Hari Raya Perubahan Adil Rahab Siapa kita berkata kemana Terdapat kelemahan padanya maksudnya di, dalam, ada, di antara para para perawi yang meriwaikan hadis ni Lemah segailah jadi kita tak pati, tak patinya dalam setelah hadis Mena Hajar kata kedudukan hadis suahaya ataupun hadsan ataupun doa itu dia zonni, itu. bukan tak pati. Sebabnya zonni kedudukan suahaya atau tak suahaya hadis itu adalah zonni, nanti kita dipatuhi berdasarkan pada perawi-perawi. Menurut pada penelitian secara yang telah dibuat oleh Imam Bukhari dan Muslim yang paling kuat itu pun zanni jadi ha, kita tak boleh nak kata qat'i hadis ni daim qat'i dia ni faed qat'i zanni pahamlah eh? qat'i ni 100% Zonni 75% 75% lah ha, jadi walaupun kadang-kadang terdapat hadis-hadis yang para perawi dia agak lemah yang menilai lemah tu nanti pun nanti silap ni kan nanti kan yang menilai perawih ahli tu lemah nanti pun kenal-kenal ada yang pakat tapi ada juga yang silap yang kata dia ni lemah yang yang kita tak cakap dia buat dia ok perawihnya okey ada yang kata dia tak okey ada yang kata ini ingatan dia kuat ada yang kata ingatan ini lemah maknanya zombie lah tu jadi setelah diteliti-teliti betul barulah dikatakan bahay ataupun asal ataupun tak ini secara zami lah. tak ada yang mengatakan khat'i, hadithin, sahih lah. Hanya ketentuan ulama' secara zami. Sepakat. Al-Quran -al -al itu khat'i Al-Quran khat'i. Mertawatir khat'i. Tak ada yang kata Al-Quran ini -kara lemah, tak ada. Adith ini pasal penilaian yang dibuat oleh manusia juga. Penilaian yang dibuat oleh para-para para ulama'. Juru ketentuan. Dan kesepakatan Maka dia jatuh salam Jadi dia tak sepas Jadi dengan kita menganggap Kadang-kadang ada du'ayam Dan terus du'ayam tak dipakai Kadang-kadang dia du'ayam Berarti dia boleh naik ke taraf Hassan Ataupun dia panggil Hassan Lirayrihi Disebabkan banyak syahid-syahid Ataupun sokongan-sokongan Daripada hadis-hadis yang lain Maka hadis yang du'ayam tu Boleh naik ke taraf Hassan Lirayrihi kita naik Hasan, Ataupun hadis-hadis Hasan Boleh naik taraf ke Suhaim Maksudnya Dia jadi suhaim Disebabkan Ada sokongan-sokongan Dari hadis yang lain Jangan nantikan Disebabkan satu tu Hadis tu ada baru satu yang Dahil Jadi kita pun terus Menghubungi Dahil Dan itu pun bukan kerja kita lah Kita berlambat kan Jadi Hadis ini menguatkan lagi dalil yang lalu Iaitu amalan sahabat Dan kiasi Para-para pukah, pukahak ni dengan bukhadisim ni dia ada sikit kebezaan dalam menilai hadis ni. Bukhadisim dia agak tepat sikit lah dunia. Di dalam menentukan, menilai satu hadis tu dia ketat sikit. Dia ada lima syarat. Tapi kalau para-para pukahak, pukahak ni ada adik-adik fekah ni, lama ha, Dia longgar sikit. Syarat ni cuma tiga je, tak sampai lima. Kerana tu boleh jadi perbezaan pendapat antara para para muhadhisin, ulama-ulama hadis, yang ulama-ulama fikar ni kadang-kadang ulama, -ulama fikar kadang -kadang kata hadis itu sahih, tapi ulama hadis kata tak sahih, doa. Sebab perbezaan dalam menentukan syarat-syarat dalam menentukan hadis itu sahih atau tak sahih berbeza, dan itu hasil hasilnya berbeza. Dan para muhadhisin ini dia menjaga hadis itu, dia menjaga hadis itu supaya betul-betul sahih para pesahak pula lain pula dia punya maksud dia nak menjaga ya. agama dia supaya diamalkan kalau banyak terlalu ketat sangat menilai satu hadis tu nanti do'ayah do'ayah do'ayah apa ni nanti semua nak ada kan? dan hadis yang do'ayah tu pun ni secara zonni sahaja tak patuh ni jadi kalau kita terlalu ketat dalam menilai hadis nanti kan banyak hukum do'ayah agama tak di atasandakan tu ni sebab ni si siap do'ayah takde buat ni do'ayah takde buat do'ayah takde buat jadi para pukahak tu lebih memandang ke arah pengamalan sunnah ataupun agama itu secara keseluruhan. Walaupun hadis tu da'af, sekalipun dia, yang da'af itu perawi-perawi ni -perawi yang merewekkan, bukan hadis tu yang da'af. Hadis tu jatuh ke taraf da'af disebabkan para perawi-perawi itu -perawi yang lemah. Jadi untuk menyelamatkan supaya kalau kita menolak terus hadis da'af nanti kan... Akhirnya agama ni sepauh hilang pun Bukan semua hadis-hadis tu suahir semua Agama tu kalau hanya bergantung pada hadis Sahih sahaja Rasanya sepauh hilang Sebab tu berapa-apa -berapa, di dalam penyelenggan hadis tu pun Dia berhati hati dia tak terlalu ketat sangat Dan cuba cari syahid-syahid ataupun pembantu pembantu support lah Untuk men hadis tu Namun ada hadis-hadis yang lain juga Ataupun melalui kian dan ijma' contoh di dalam ni dipakai juga hadis itu Tu so para sahabat apabila fikuk fokus dia fikir dia macam mana dia amal. Agama itu diamalkan, Sunnah itu diamalkan, hadis itu diamalkan. Sikala so hadisin lebih menjaga kepada periwayatan hadis. Sebab Nabi kata barang siapa yang sengaja berbohong kan? mengada kata-kata dan menisbatkan kepada Nabi maka siapkanlah tempat dia di neraka. Itu ha, yang dihati-hati kasih tu Jadi diletaklah syarat-syarat yang ketat Untuk dicok hati itu sebagai Sepahir-sepahir dan sebagainya Faham kan? Itu okay, punah sikit Pak Adi. Jatuh, Adi Waktu mandi Jadi bila nak mandi ni Raya start bila? Malam tu dah boleh mandi ke belum? Jadi waktu mandi pada kedua-dua hari raya Bermula daripada pertengahan Malam hari raya bila tengah tengah malam ayah toleh hmm bila malam bila bermulanya malam terbenamnya matahari itu waktu maghrib tu semua bermulalah malam Islam ni dia bermula dengan malam bukan oh siang kita bagi siang malam siang malam kan tapi orang dalam Islam ni malam siang Laylah wan nahar Ayat al laila wan nahar Jadi malam tu kita ni macam Malam tadi dah Dah start dah ini dah berapa-apa Jamadil akhir ni apa? Semua yang Ha? So tu kita panggil malam Bila malam ni je Kita akan panggil malam Senin Tak panggil malam terasa Malam terasa Malam ahad Malam ahad malam, malam tadi Malam minggu Sebab so, Malam tu dulu Oh Siang jadi pertengahan, jadi malam tu bermula pada jatuhnya, tenggelam, apa, terbenamnya matahari Kemudian nanti tengah-tengah tu dah 12 eh? tengah malam 12 tengah malam, aku panggil 12 tengah malam kan eh? Jadi <coughs> disunatkan mandi pada hari raya tu bermula daripada pertengahan malam raya Takkan biasa malam-malam tu orang buat ketupat, buat dendam Macam macam, lembang kan, kadang, kadang tak tidur pun malam tu bini mungkin bila kada am itu dia nak mandi mana pukul 12:30 malam ke atas tu dah start boleh mandilah dia kesunahan mandi itulah akan diperolehi pahala sunat mandi tu akan diberi setelah dimenis Islam pukul 12:30 malam jadi kalau dia mandi pukul 8 malam misalnya dia tak dapatlah sunat mandi habis mungkin dia perlu stay pun nak dengan habis masa kutupak pun ndak itu tentu dah pukul 1 pagi sebelum badan mungkin apa ni melekehlah kan kat bawa meja tak apalah nanti esok ni kan siang takut kalangan kabul kan biasa klok dia kumpul ramai-ramai orang -ramai, ramai balik kampung bilik air satu je kan nah mandi esok ruruh-ruruh dah semua semua nak mandi ni bilik air satu je tak apalah aku mandi awal-awal lah aku satu pagi dia mandi siap-siap ah maka dia pun dapatlah kesunahan mandi hari raya Ataupun buat shift Aku mandi puas 1 Kau mandi puas 2 Kau mandi tiga, yang kecil-kecil lah Anak-anak kan Tak, anak -anak kan? tak berhubung nanti mandi Tapi kalau rumah bangulu Bila ayah ada 10 tak apa Bila <gulai> ayah ada 10 tak apa kan Bangulan pun semua boleh mandi Kadang-kadang kita bila air 1, 2 je kan jadi, Keluarga semua kumpul kat rumah Biasalah kaya Masing-masing pagi tersebut Semua nak mandi kan Beratuh berhubung ha, Jadi Dah disunahkan mandi Setelah ketengah malamlah urug asyara ruang tu. Ah ha, yang mana yang biasa yang betul-betul ni akan mandi dululah selesa-sela. Ha, ah dapatkan kesenangan takut-takut tak sempat nak mandi, nak pergi solat lagi, nak pergi masjid lagi kan. Nak sias-sias nak bersoleih lagi kan kalau perempuan lagi lah kan. Jadi hikmah ni di di di dia dia diawalkan waktu tu kita kena fahamlah kenapa di di, di disunatkan mandi setelah tengah malam. Maknanya Setelah takut nanti apa ni Kau ni Sesak lah ni kan Ramai-ramai rumpul keluarga Jadi kita Dah Boleh dapat pahala Sunnah mandi raya tu Setelah Tengah malam ha, Kalau dia mandi-mandi tu -mandi, kan ya. Kalau malam tu Contoh senjimak tu ha, Boleh diniatkan sekali niatkan. Misalnya malam tu Kebetulan dia Aksiden <laughs> Aksiden maksudnya Mandi-mandi lah Mimpi ke apa yang betul Jadi dia nak mandi sekali dengan Sunnah mandi raya boleh setengah-setengah amalan tu boleh digabungkan ni, tapi tak semua tak semua amalan-amalan tu boleh digabungkan yang antara yang wajib dan sunat macam kita nak kata apalah jadi gabungkan lah main rohul yang wajib ni dengan sunat badiah, gabung sekali niat ya, sekali tak boleh ataupun puasa wajib ni digabungkan dengan puasa sunat tak boleh ada setengah-setengah boleh digabungkan ada setengah-setengah tidak boleh ni gabungkan. Jadi kalau kebetulan malam tu dia Dari segi mandi boleh Sebab dikiaskan kepada Hari Jumat lah Kalau tu biasanya Malam Jumat kan Tuna so, Dia bersama dengan isteri dia Jadi dia nak mandi wajib Sekaligus dengan niat mandi Jumat dia boleh kan Dapat pahala dua-dua sekalilah Haa Kemudian Yang ketiga Nah. Yang pada masa hmm. masa sehingga dia tak beritahu kat sini sehingga bila tapi biasanya yang paling pandai sampai puluh semayang biasanya sampai puluh semayang tetapi nanti kalau dikiaskan pada hari Jumaat bulan nanti misalnya dia tak tempat langsung nak mandi kan kelangkabut dia banyak-banyak sepat semayang pun mancil lagi susah lah dia disebabkan pada hari begitu tadi kan maksudnya eh mana tadi kita sama ada menghadiri sama ada menghadiri sembahyang atau tidak kan Jadi dia amalan ini disebabkan pada hari maknanya tujuan mati itu untuk memulihkan hari Jadi kan sampai sebelum Maghrib tu kan mesti lagi hari raya lah dia misalnya kan dia ya, tak pergi tempat mandi kan yang pergi semayang ke Atau yang tak pergi semayang Sebos dengan buah kerja Hidam kuih Macam-macam lah Malam tu Final lah kan Tak suma sempat lah manis Semua-semua yang Maka Lepas semayang Masih lagi Disunahkan lah Dapat pahala juga lah Menurut pada Fahaman yang Yang terkiaskan Benda statement tu lah Dalam Ah. Menghadiri penyimpunan Jadi sebelum itu dia kata, Kan yang dekat-dekatnya Sama ada menghadiri semayang atau tidak Awal-awal tadi Disunakan mandi pada hari raya kita lah, Dan berhari hari puan-puan tersebut menikuti mereka yang ingin menghadiri semayang atau tidak Awal-awal lagi Ini kerana hari raya adalah hari yang berhias Untuk berhias Maka disunakan mandi kerananya Setuju? Hmm, ke tak tujuh saya tak berdua jujur kan Keluar dengan hujah pujah anda Mana lah tau kan Semantar yang datang saya dengar lah mak Man, Saya dengar Ustaz tu kata macam ni Saya dengar Syekh tu kata macam ni Syekh kata, kata macam ni Mari tau lah mana malam-lamam Kita berpengsir tu ha. Mana tu dengar kata Saya dengar Syekh tu kata Lepas bayang dah tak senang nama dia. Ada Tak ada aduh dia. Okay, oh. buku nikah ni kenangan-kenangan ni kan buku. Atas saja Ah nantikan pembahas yang berkaitan dengan masalah itu ini biasanya dibahas dalam buku syarah dan hasiah. Insya-Allah di ni. Okey seterusnya mandi gerhana matahari dan bulan. Islahkan mandi ketika hendak mendirikan sembahyang gerhana matahari dan bulan. Dalilnya ialah Kias kepada sembahyang Jumaat Dalilnya Kias Maknanya kias ni berarti tidak ada Dalilnya Kuranah ni Kias Ini kerana kedua-duanya mempunyai maksud yang sama Dari segi di disyariatkan berjemaah Dan perhimpunan orang ramai Untuk meraksanakan kias Malaysia tak tahu nah, Tahu kan sembahyang Tolak ke sana Haa Hmm? Ini gerhana matahari, siang Gerhana, bulan malam. Semayang kayakas, kaya, semayang itu nanti kita bahas dalam waktu yang panjang ha? nanti. Ah? Jadi di sana kalau misalnya terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan dan tempat kita itu ada pelaksanaan solat gerhana matahari dan solat gerhana bulan. Maka disenapkan untuk kita mandi dulu lah sebelum kita menyertai penasaran perjumaan turut Dikiatkan pada jumat sebabnya kita sedar memang kalau kita nak berkumpul ramai-ramai ni Senapkan supaya yang badan supaya tidak menyakiti jiran sebelah Maksudnya jiran sebelah tu orang sebelah kita lah Jiran ni bukan sahaja rumah kan duduk sebelah tu jiran lah. Duduk sama jenis setelah itu, itu jiran kita lah tu dan juga menghadiri majlis ilmu pun dikenalkan mandi juga apa saja perhimpunan-perhimpunan yang melibatkan berkumpulnya orang ramai lah tu bayangkan dengan petiak, dia datang ada bau dia minggu tak mandi baju tak pernah basuh pun, kan. untuk sekolah tu dah saya nancar itu pun sengen macam dia panggil apa Izzah al-Muslim Izzah al-Muslimin Menyakiti Hati Masjidam tu Alam Kalau Allah ada rasa Tak selesa dengan kita Lepas khawat tahap lah Lepas tahap tu nampak dia berci ha, Itu dia tidak jadi haram Jadi kalau kita memang Ada alasan lah kita jadi, Biasanya kita nak menghadiri majlis-majlis yang Melibatkan keramaian ni Kita kena bersih keli lah. Jangan sebabkan kita orang lain Kerajiran kita menyebabkan Orang tak selesa kan Bau yang Allah kan Alih, tengah -tengah orang, kan? cuba, ada tengah-tengah orang lain. Apalagi yang saya susah ni, ada kan bukan banyak orang ibu sendiri. Lagi nak naik tiga naik buat aduh pak tua, banyak orang istirahat tu, mandi, di mana macam. Okay, terus waktunya. Waktu mandi untuk sembahyang gerhana matahari dan bulan ialah apabila mula berlaku gerhana dan tamat apabila hilangnya gerhana. Jadi dia tak bahas saya bahas sedikit aje ni. Pakai punya apa? Semayamun jadi ya, semayamun di sini lagi tiga bulan berlakunya, bermula yang gerhana dan habis pun kan? ketika habisnya gerhana. Tapi kita nak mandi ke semayang Dia tak bahas secara detail Tapi juga cara pun, macam pun cara buat Tanya pun, kata soal dia nak buat Saya pun tak nak buat Sebab dia kena disurangkan perjemah Semayang tu nanti kita panas dalam Tak nampak semayang Lebih detail pun mungkin dicerit kat situ Kemudian yang keempat Mandi untuk semayang istisqah Yang itu semayang kita hujan Malaysia jarang lah. Malaysia kan panas dan lembab sepanjang tahun Katolik istiwa punya iklim kan, hujan je kan, jarang-jarang lah Dikali pernah dengar lo kat Meraka tu, zaman tahun tu, pengarau kan Pernah jemput kan, masih suka kan Semayang istiuka ni semayang itu hujan Akan dibahas detail nanti dalam bab surat tu Ini kan bab mandi saja. Kita tak payah bahas banyak-banyak pasal apa tu semayang istiuka Cuma dia begitu disunatkan mandi sebelum nak mengerjakan semayang ispaq iaitu semayang minta hujan Disunatkan mandi sebelum keluar bagi mendirikan semayang ispaq iaitu semayang minta hujan Tias kepada mandi untuk semayang kadang-kadang matari dalam bulan Yang kelima, mandi selepas memandikan mayat Disunatkan mandi kepada sesiapa yang memandikan mayat Jadi orang yang gajit Tu so, mandikan maya ni biasanya setiap setiap masjid tu ada orang tentulah tapi mungkin kita nak tolong-tolong ke tu lah, sebab program ini sekali kita pun nak nak ni disilakan mandi. Pembahasan yang lanjut tentang mandi maya akan ada bacaanazah. Cuma di begitu kasi dah dia saja mandi juga topik dia kan mandi-mandi yang sunat. Kita boleh terbahaskan dia tentang jenazah ni. Dalilnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana wa salam maiyitan fal yastasir Siapa yang memandikan mayat berkenalah dia mandi. Ah uh, ini hadis dari ada dengan hadis terang hadis jelas Imam Ahmad dan para pengarang kita kita Sunan uh, di kitab Sunan. Apa itu kita Sunan? Apa itu kita Sunan? Hmm? Ini kita, ya, dia ilmu ekstra punya pengetahuan. Boleh biasa. Siapa aku yang ada lagi tak? Anwar Ibrahim lah. kita dah lulus itu tak lama. Jadi Imam Ahmad dan para pengarang kitab-kitab Sunan. Jadi kitab-kitab Hadis ni dia ada beberapa jenis. Antaranya yang yang pertama Jami'us Sahih. Itu nanti kita Bukhari dan Muslim Jami'us Sahih. Dalam Jami'us Sahih tu dia ada 8 bab kan dibahagikan kepada hadis-hadis munai 8 bab. Bab tauhid, bab fikah, bab adab, bab jihad, bab akhirat, bab tafsir, bab Manatif eh 8 bab jadinya. Itu jamin as-sahih. Itu yang kita Bukhari ni tak panggil sunan, dia tak panggil sunan Bukhari, dia panggil jami' as-sahih al Al-Bukhari. Itu jami' as-sahih Muslim. Kitab sunan ni maknanya kitab-kitab hadis yang disusun hadisnya menurut bab-bab peka. Itu kitab sunan. Ingat. ketua sunan ni. Sunan Termizi, Sunan Budaw, Sunan Imran Majah, Sunan Darul Pumi, Sunan Imran kuzaimah. Sunan. Kitab-kitab sunan. sunan ni maknanya kitab-kitab hadis yang disusun hadisnya mengikut bab-bab ataupun tajuk-tajuk di dalam kitab peka. Biasanya kita fakahkan dia ada bab dia pertama sekali taharah lepas tu solat lepas, lepas tu puasa zakat haji muamalah munasahat sampai habis buat perbudakan perhambaan tu. Jadi kita kitab hadis ni disusun hadis-hadis dia dari dulu-dulu menurut menurut kita Jadi Ikalah buka kitab Sunan an atau asasnya mudah. hadis yang pertama tentang taharah. Ha, terus nanti bapak hadis tentang semayang tentang wudhu tentang azan tentang semayang tentang sunat tentang jemaah tentang jamak tentang kasar, bagaimana? Kita kita hadis yang disusun hadisnya menurut bab mereka itu doanya kitab sunan Dan banyak lagi lah ada yang musnad, yang kita kita musnad hadis ha, musnad tu apa pula Mustadrak Abu Abdullah Mustadrak Abu Abdullah itu nanti aib sahur bantal. So, Ada ini terkalah. Jadi setiap kali awal saya dibimbing tahu sehingga kita kita sunat. Jadi tertanya-tanya ulap tu, tu kita, -kita sunat. Terus perintah mandi dalam hadis di atas bukan dengan makna wajib, bahkan sunat berdasarkan hadis lain. Saya so, so boleh bagi tahu kepada kita falsi atau sah. Maksudnya lah ni mandi. Ia kan, perintah, kan perintah. Jadi setiap perintah tu kan. Apakah dia wajib atau sunat? Macam mana menentukan perintah tu wajib atau sunat? Ha, ini masuk ke surat peka lah. Al-Amru Al-Aslu Al-Amru mana wajib dalam ke surat berkah. Asalnya suruhan itu berarti wajib Tetapi Akan berubah Ibu-ibunya itu menurut Darian-darian ini yang mengubah dia Kepada sunat atau sebagainya Al-aslu fil amri di wajib asal bagi setiap suruhan tu maknanya wajiblah kecuali ada dari-dari yang mengubah mubadalah kepada sunnah. Kalau macam tu nanti setiap amun setiap anime semua ni wajib ke semua jadi wajib wajiblah tak takdelah sunnah dah ni. Saya nak bezakan antara yang wajib dan sunnah. Itu oh memang ulama' lah maksud itu ni perintah mandi dalam hadis di atas bukan dengan mana wajib fal yaktasi itu fa'al amal kalau sebab belajar seorang daripada lah. fal yaktasi itu amar bagi wajib amar bagi wajib ha, Ini antara yang sebab amal dan dengan raihlah fal yaktasi maka telah dia mandi kan perintah tu kan? tapi di sini dia kata Perintah mandi di, dalam hadis di atas bukanlah dengan wajib bahkan sunat berdasarkan hadis lain. Jadi ha, ada hadis lain yang akan me, me, mengubah perintah itu kepada sunat. Iaitu tidak wajib ke atas kamu mandi dalam masalah memandikan mayat di kalangan kamu. Apabila kamu mandikannya. Hadis Iwa'imah Hakim. Ada ha, hadis mengatakan... Tidak wajib. Bermakna kita, kita tak boleh lah semuanya kan. Sebab tu lagi. Ulama' melarang kita ni ambil hukum daripada hadis terus. Kalau kita hanya tengok pada hadis yang atas sahaja, je. Fahziyat Qasir. Nala di mandi. Jadi kita kata dia wajib, dia sunat. Jadi ulama'-ulama' lah juga dia. Yang ulama'-ulama' yang memang memang hidup dia memang per dengan hadis dan Quran kan. Maka di ada hadis yang Abu Daud Imam Hakim nilah yang men yang menasakhkan ataupun mengubah hukum usul kepada sunat. Sebab ini kata tidak wajib. Kalau kamu mandi dalam masalah mandi kan mayat, berarti arahan yang tetap yang menyuruh mandi itu berstatus sunat jelah. Faham kan? Eh? Dengan kita tengok hadis yang tu oh, ni tu kata tu tu mati tu. lah, bos. Tak suruh kita nak apa? Ya. Lah. Hmm. hmm. Basuh baju selepas manikam mayat. Tak ada masalah. Biasanya kadang-kadang ke kepercayaan lah nak kan. orang-orang dulu-dulu kadang-kadang siapa yang manikam mayat nanti kan baju-baju tu kena basuh takut ada badi ini kan. Ya mudah aja kita kalau nak menghadapi benda-benda macam tu. Kita basuhlah senangkan hati dia orang tua kan. Tapi kita jangan beriktikad bahawa membasuh itu untuk menghilangkan badi. Ha, itu aja. Okey. Dia masuk, okey basuh. Basuh macam biasa apa itu tak besar kan. Dia cuma macam baju tu potonglah. Atau tak baju mungkin ya tak kita basuh tak masalah. Yang salah ni kita beriktikad bahawa aku basuh baju ni untuk menghilangkan badi. Tidak boleh. Dia tu basuh, Tanya kan. lagi nak masuk lagi. Tapi, <tapi, <tapi jangan beretika lah. Ah masalah yang yang jadi kepada apa tu kufarat ataupun yang kepada syirik ni benda etika salah. Faham. Ah. Minyak mandi, mandi, mandi ke mandi tak mandi. Hmm. Kita mandi Lepas tu Kalau kita berhubungan Disunahkan Mandi tu adalah Kerana kita Memandikan mayat ha, Jadi Biasanya proses tu so, kan Mesti kan Kadang-kadang Dia lepas dah mandi mayat Lepas tu Dia kapan kan Cara ni Mungkin nak tanam Mungkin besok Mungkin Sambat lagi Jadi eh, takkan kita nak tunggu lepas tanam bolak mandi ya. Memang kadang lah, ataupun kadang Terus-terus saja, -terus depan mandi, kawal, tugas semayah, tunggu bawak, kubur masalah sula dia, Tak jauh, sula rumah kubur Tunggu, sahabat dia tak sempat nak mandi Haa, sahabatkan dulu, Nanti, ya, dah tanam dulu, dah tanam semua Bulak mandi pun boleh juga aku Tak sempat kan, jadi Oh, sementara, kan, tak sempat nak mandi dulu apa ha. payah kalau begitu tak ada ruang untuk kita mandi, jadi terus mandi, terus kapan, terus dari nabi semasa terus tanam kan. Jadi tak itu begitu tak boleh. Mau mandi tu nanti sebab dah tanam kan? Tapi kalau masih ada ruang, waktu yang lama, mungkin hendak mandi, dah kapan tu ada ha, tunggu waktu lebo, so, misalnya tunggu awal malam datang semayang kan, terus dari mana, nak tengok semayang pilih, ha. jadi terus mandi. Ya? Okay, ni perkara. Jadi cuma dia punya, disunahkan terus sebab Memandikan mayan Bukan sebabnya kita men menanam ke atau dan sebagainya Tanam tu nanti kan Meskipun dah mandi kita tanam-tanam kan Kusuh oh, so, tanam-tanam badan ha, tu mandi Tapi tu tak disunah Yang disunahkan ni Boyang bagi orang yang memandikan mayan Terus Nombor enam Mandi yang berkaitan dengan ibadah haji yang pertama mandi untuk memakai ihram haji dan umrah. Jadi orang yang akan pergi haji ketika nak memakai ihram haji atau umrah maka dia diizinkan mandi satu. Dalilnya bagaimana dikatakan oleh Ibnu Tirmizi daripada Zaid bin Thabit al-Ala sirra anahu bahwa dia menceritakan dia telah melihat Nabi SAW menanggalkan pakaian untuk berihram kemudian baginda mandi. Yang kedua mandi ketika tak masuk Mekah. Nadinya ialah, khabar komentar yang lalu tidak datang ke Mekah melainkan bermalam di Zitwal, sehingga waktu pagi. Kemudian dia mandi dan masuk ke Mekah pada siang hari. Dia pernah menyebutkan bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat demikian hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan lapis hadis tersebut adalah sebenarnya lapis Imam Muslim. Yang ketiga mandi, ketika anda ukuh di Arafah ke depan matahari yang aqdalnya ialah mandi di namirah yang berhampiran dengan padang Arafah. Dan dia senilah mandi pada kedua-dua hari raya, hari Jumaat, hari Arafah dan ketika nak berihram. Imam Syafi'i dalam musnad dia, ha, apa musnadlah. Explainnya musnad <coughs> dia pula. Sebagaimana disebut dalam kitab al-Umm musnad ni adalah kitab-kitab yang diriwayatkan menurut para sahabat. Hadis Abu Bakar, abu. semua hadis Abu Bakar. Nabi hadis Ibnu Umar semua di kumpulan Imam Umar. Hadis Ibnu Zubairah, semua hadis Zubairah dia menurut kepada periwayat cerita hadis. Ah ha, dikumpulkan ikut-ikut mesti semua. Senorma. Faham? Ada juga yang ikut abjad, Ali, ha, semua yang Ali, salah babas, kuraik kuraik yang nama dia bulu kuraik ubah kan? Ha, nanti sebut boleh ros tang ros ubah. Ada juga betul ni, itu lebih besar besar daripada jam lah. Kita Madis yang disebabkan dengan jam ada juga nanti musnahkan itu. Tapi bedanya musnah ini kepada nama nama apa lah? Janganlah isnin. Masalah. Eh, senybrai batu masalah. Imam Malik dalam muktah dalam merayakan daripada nafeh. Abdullah bin Omar shallallahu alaihi wasallam mandi kerana ihramnya sebelum dia memakai ihram ketika masuk Mekah dan ketika hukum daripada Arabah. Yang keempat, mandi untuk menantar batu di tiga-tiga jemrah. Pada setiap hari Tashriq yang tinggal selepas bulan Matahari, hari Tashriq ni ialah 11, 12, 13, 14. Hari al 9 9, 10, 11, tu hari, -hari, -hari lah. yang hilang yang menahtar atau yang wajib al-hal. Kemudian hari 11, 12, 13, 14 hari Tashriq yang pertama, 12, 13, hari Tashriq yang kedua, 13, 14 hari Tashriq yang ketiga. Jadi eh, biasanya orang melontar jemrah Orang yang haji ni dia akan melontar badan kita sering Maka disenarkan mandi Ini nanti bab haji dia Detail bab haji nanti Allah. Ini berdasarkan kepada hadis-hadis yang menyebut berkenaan dengannya Juga kerana ia merupakan tempat orang ramai berhimpun Oleh itu hukumnya sama dengan mandi pada hari jumaat. Jemrah yang tempat dilontarkan anak-anak batu padanya Ia terletak di Mina ia juga dinamakan dengan mana anak-anak batu yang digunakan untuk meloncat ke tempat-tempat tertentu tempat untuk hajilah syamah. Yang kelima mandi kerana memasuki madinahul Munawarah Ini sebenarnya mudah dilakukan. Ia sunnah berdasarkan kias kepada sunnah mandi ketika masuk pekar. Jadi kerana ada hadis mengatakan sunnah mandi masuk pekar maka dikiaskan madinahul sunnah juga sebetulnya pun jelaslah ini kerana kedua-duanya adalah tanah haram tanah haram semua so, tanah haram kenapa dia bagi tanah haram nanti lawak aja eh ya. tanah haram tu maknanya diharamkan untuk melakukan beberapa perbuatan ketika berada di dalam kawasan sebuah tempat dia diharamkan untuk Melakukan perbuatan-perbuatan yang biasanya Boleh dilakukan tetapi Jika kita masuk Bukah dan Madinah nanti ada Tengah-tengah pergerjaan ataupun perbuatan Yang dilarang untuk kita buat Itu yang ada tanah haram Bukan tanah untuk haram ke apa ke Faham kan? Tanah haram mana tanah Ataupun kawasan ni tempat yang mana Diharamkan untuk melakukan Beberapa jenis perbuatan Detail nanti buat bajilah Kita panggil tanah haram Bantan Al-Dohan Ok Sekiranya kita dapat Kita dah Maka disenakan mandi Sebelum masuk Masjid Nabawi Masjid Nabi SAW Kalau tak dapat Nak mandi sebelum masuk Boda Madinah tu Maknanya kita Disenakan kan Mandi sebelum kita nak masuk Masjid lah Ini, haji ke? Masjid. Aa, ini mandi yang berkaitan Dengan Ibadah haji Biasanya orang akan Buat benda-benda ni ketika nak Penaikan haji lah Tapi mungkin di sini ketika Nak masuk Mekah dan Marinah Apakah hanya ketika nak haji Dan umrah saja atau mungkin waktu Saja-saja nak pergi Ada ke orang beri sini sahaja Nak pergi ke Mekah Tanpa umrah dan haji Haji mungkin lah kan setahun kali Kalau umrah tu kan Menciri juga. Ada pergi musawamnya tak tak apa pun. Ia, ya. <laughs> kalau ada peluang untuk pergi ke apa, pergi ke musawam ini tak bawa murah tu, ya lebih ya, murah murah senang lah ya, tinggi lah, ya. tawal atau tawal dengan sayang, itu tahan lurus, ha? tahan lurus buat tau aje, tidak berniat umrah atau masuk mekah, tak boleh ya. Jadi mana kalau kita pergi nak pergi ke Mekah tu kena niat sahajalah. Kalau oh, nak pergi Mekah tak salahlah niat sahajalah walaupun nak ada urusan lain kan? Tapi dah alang-alang dah -alang sampai ke Mekah ni niat umrah kerilah. Tak tahu lalu pergi kerja-kerja yang kerja dekat, <tuh> dekat Mekah, Melina tu ah dia orang tu di Sungai dan juga mandi istirena untuk muka Melina wallahualam. Ada dengar? Mana-mana? Start start dia kata tak kira apa je urusan Setiap kali nak masuk buka orang lain nak disurangkan mandi Kita masuk bekerja-bekerja yang bekerja kat situ ke Atau buang pajar-pajar universiti yang maja ada universiti sana ke Ada? Ha. Dia berkaitan dengan haji lah Sekejap, kembali Tiga lah Sekiranya Kita nak sambung apa nak? Cara mandi Baik. Ambilkan. Sama sini. Cara mandi, ia terdiri daripada dua cara. iaitu cara yang wajib, cara yang disenarkan. Jadi mandi wajib pun ada dunia, cara tata dia, cara tuntaskan tersetia dan mandi sunat pun ada cara yang tersetia dan juga ketika mandi wajib pun ada yang wajib dibuat, ada yang sunat dibuat. Yang pertama cara yang wajib Ia terdiri daripada dua perkara Ilmu Fikam Istilahkannya sebagai fardu Mandi Jadi macam mana Ada fardu dia Ada rukun dia Mandi wajib pun ada Fartu dan rukun dia Yang pertama niat Ketika mula membasuh tubuh Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW semuanya segala amal itu Dengan ya, -a'ma, niat Yang Cara peniat ialah terlintas dalam hati Sekiranya ia berkata kata dengan lidah terlebih dahulu maka ia lebih afdal Untuk membantu niat lah Biasanya lafaz kan untuk membantu hati lah Tapi bukan niat Hanya sekadar membantu Tapi ketika simbahan pertama tu air tu dah tecam kan? Kita dah jirut sekali pertama tu niat lah. Sahaja aku mandi wajib atau sahaja aku mengangkat janabah atau sahaja aku mandi untuk mengharuskan sembahyang atau sahaja aku mandi kerana untuk melakukan sesuatu yang pengharusannya memerlukan kepada mandi pilih salah satu lah tak payah semua yang terbaik. Hmm? yang terbaik mandi wajib niat mandi wajib kan Boleh letak yang pertama sahaja aku mandi wajib Hmm. Ha. Hmm. Mimpi Betul? Tidak keluar air mani Tak Ah, ha. Dia yang mewajibkan mandi wajib tu Keluar Keluar air mani Tak mimpi pun Keluar air mani wajib jadi hmm? kalau ada tak wajib ni dia ayat mati ni ayat dia. Tak kira. Ni dia punya batasan ni syarat dia keluar. Mimpi lah macam mana pun dengan bersama dengan perempuan kan kereta seorang apa tapi tak keluar, tak ada mati. Dia keluar aja ni walaupun tidur, ah ha, dah boleh meni walaupun tak mimpi. Apa ni? Eh? Ha? Dia tengok, dia kena tengok Keluar tak keluar, basah tak basah Dia punya kain ke, keluar ke Kalau basah dan basahan itu menunjukkan bahawa Cukup syarat-syarat air mani Mana wajib lagi Tak gila mimpi ke, dia ke Mimpi tak mimpi ke, apa ke Yang dia punya syarat ke, keluar Air mani Aiman, tu kena aiman mani lah sangat, kencing malam, mani je Kalau dia berada, air mani atau air mani, tapi dia mani lah, juga itu adalah air mani, ke mana air mani dia sentira juga Tak tahu Kalau misalnya dia ragu-ragu yang keluar ni air mani atau mazi Maksudnya dia pun, hati-hati dia pun mandi kan kalau dia mandi, kalau-kalau kebetulan yang keluar tu, nanti hanyalah mandi, tak dapat darah. Dia tak meletakkan apa-apa darah. Tak Harap mandi. Tak ada. Bahada ha. sangat mandi, tak dapat kot. Bapada wajib, tak dapat. Macam kita dah, ha? semayang zuhur. Dan semayang zuhur, tak kan. Dan semayang zuhur, berduh. Jadi takut-takut ni Kita pun semayang Tapi kalau kebetulan tadi dah semayang Yang tadi dah dapat para Yang kali dua ni dapat lah, Dia akan jadi sunat je lah jadi dah dapat dulu. dua Jadi kalau kita syak mandi dan mani Kalau kita mandi, takut-takut ni Kita mandi wajib Kalau betul mandi keluar tu Air mandi makanya terangkat lah Ada selada besar tu tapi pulau yang keluar tu bukan mani um, Cuma mati saja. Mani dapat pahala sunat Kenapa dapat dapatlah pahala mani wajib tu Sebab kita bukanlah keranjian orang uh, So kita setiap hari ah, ya, Mani wajib, mani wajib, mani wajib Saja-saja dia nak bawa pahala dia Kan? Saja-saja dia nak bawa pahala mani Dia kena ada sebab tu dia. dia ada sebab Dia wajib nak Maka dia pun niat mani wajib Maka dapatlah pahala mani wajib So dia lah mani sunat tu kan? Faham kan? Kemudian Sebelah Membasuh seluruh badan yang suahir Dengan air termasuk kulit atau rambut Semua kena basuh lah Apa yang bercantum dengan badan kita Kulit, rambut Yang suahir lah. Yang batin tak perlu Dalam biji mata tak perlu lagi biji-biji biji mata pun kena basuh air juga Air juga adalah disampaikan kebahagiaan dalam rambut dan pangkalnya ha, Ini bagi orang, -orang yang pakai rambut sempat lah Sanggul, jendak, lelaki ke afro kan ha, Jadi kena sampai ke cecah kulit tu yeah, Jadi jangan dengan kita je, kita orang Melayu rambut sikit Bagi tengok kan negara-negara orang yang rambut dia Haa dia mukul bekam untuk dia, kami tuh cerai. Eh, macam ni orang yang kena dia basuh kebanyakan sampai macam dalam ke <tell> al Aku hari dari mereka dia berjabat berjalan. Dia telah ditanya tentang masjid lalu dijawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tiga cebu air dengan dua tapak tangannya. Kemudian baginda mencurahkannya di atas kepalanya, sampai, kemudian ke seluruh jasadnya. Imam Muslim meriwaikan daripada Umum Salama RA. Dia bertanya Rasulullah SAW tentang mandi. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya memadai lah kamu mencurahkan air di atas kepala kamu dengan tiga cebok, Kemudian kamu mencurahkannya ke atas jasad. Kamu, maka kamu akan menjadi suci. Tidak perlu banyak banyak. Ay, yang penting rata. Lah. Yang penting rata keseluruh badan. Kalau mandi banyak banyak pun ada banyak yang bagian yang tak kena, lah, tak boleh. Dan Yang paling paling apa? Paling selamat. Ini apa? Kuyun. Tapi boleh sembuh tu. Tahu tak? Kuyun terbaik. Kalau kau mandi lelong bung le, sungai kuyun. Abu Daud dan <tuh> lain-lain meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa diri berkata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang meninggalkan satu tempat satu tempat sehalai rambut yang tidak dicuci disebabkan janabah di mana air tidak mengenainya maka Allah akan melakukan demikian demikian dengannya dengan daripada api neraka satu helai rambut kalau tak kena kena rasih kena hati-hatilah dan dikatakan bahawa sebenarnya ni selepas tengah dengan wasalah ni dia tu berbotak tu hidup. Mencukur bodih. Kerana takutnya dia dia mandi wajib nanti tak terbasah segenang rambut maka dia pun mencukur rambut dia berbotak. Di Kenali. Kita ya. Ha? Tingkatkan botak selalu. Ah uh, dia maknanya dia mencemburui kenalih. Sebab saya berikan sunnah Nabi sunah sahabat Sunnah sahabat Azhabi akan menuju Di air yang tumbuh tarik itu Instadik eh, itu Sahabat kumpul bintang tenangan Orang ikut salam setuju pertikamakan Dapat pertikamakan Boleh diamalkan Tapi jangan jangan beri antikap Oh sunnah Nabi Ah, ha, Itu masalah dia Jadi Masalah dia ni terjadi dekat niat ikap itu mengamalkan amalan-amalan Kadang-kadang amalan itu dia amalkan -amal oleh para, para sahabat Kan Bukan amalan yang ni amalkan oleh Nabi Boleh ikut Tapi jangan beretika etikat Bahawa itu sunnah Nabi, Nabi yang buat Dia jadi sesat, jadi jadi masalah Jadi berdosa, tapi kita beretika Ini Nabi buat Jadi kita pastikan betul-betul lah Kalau kita amalkan amalan itu memang hanya Yang amalkan kita nak Jadi Kita beretika kita ni nak ikut Sunnah jenadi, boleh begitu. Assalamualaikum bismi lati was sunnati ulha arashidin. Kata saya tadi kan perlu hadirah. Buhe itu. Kita jangan boleh fikir kata sebenarnya begitu ke? Tak apa. Macam-macamlah kalau ini nanti bahaskan kita ada satu lagi sesi sebenarnya nak nak dia jelaskan ni. Kemudian firman Allah sebab itulah aku memusuhi rambutku beliau sentiasa mencukur rambutnya sebab kenapa takut takut dia sampai macam tu sekali kita kan nak votak kan kita kalau nak inta lah kalau votak kan. kan jadi dia kan dia lah, takut nanti sebabkan satu lain bulu ni Sebab dalam dewa kan air susah orang zaman zaman dulu air orang harap nak air susah kita sini air banyak sedek kan kan. ha, lah tapi naik ikut dengan ni rumah eh, ni, masalah Tak ada masalah Cara yang disenakkan Saya tu, Saya ada henti nak bahas ni sikit eh. ni Yang makan diketengah Boleh, stop situ eh Tak perlu menipu Ada beberapa perkara yang dibahaskan ni eh. Bismillahirrahmanirrahim Ada gue ni kan? Kau, nak gue? Lo, sampai aku nak gue, kan? Awak pernah tengok lagi? Oh boleh. Dengi, kau hari kau siapa lagi? Aku jauh dia, tapi aku nak gue ni. Oh, boleh. Tuah. Isteri pas ke ni? Saya nak baca semua panjang Sikit je lah Slih Allah s.a.w Dalam Al-Quran Wa s.a.w Wa qarna fi huyutikunna wala tabar rajna Tabar rajal jahiliyah Tabar rajal jahiliyah Tabar Wa haqib nafsalat Wa ati nazakah Wa ati Allah wa rasulah Artinya dan hendaklah kamu yang diperoleh perempuan, perempuan menetap di dalam rumah kamu Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ta'adillah Allah dalam hasilnya Surah Al-Azab ayat 23 Kemudian Allah mengatakan iman lagi Waqur lil mu'minat dan katakanlah wahai Muhammad Lil mu'minat bagi perempuan-perempuan yang beriman Ya ghuddu namina basarihinna nalah mereka menahan atau merendahkan pandangan mereka waya fazna urujuhunna mereka menjaga atau memelihara kemanuan kemuluan mereka wala yudina zinatahunna illa ma dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan diri mereka kecuali yang biasa ditampakkanlah daripada dia Wal wow. yazribna bihum kurihinna ala jujubihin dan telah mereka menutup kain kerudung ataupun tudung ke dalam dia Wala yudina zinatahunna illa dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka Ini saya ambil Baca daripada ini habib sayyid Muhammad bin salim bin al hafiz ulama ehman al-saded guru kepada imam abune hawi umar ulama besar ulama yang besar sedang bertani dan sebagainya sudilah Allah lah ada penalaan sedikit tentang di belakang ni tapi tak apa dia baca yang sekarang buku ni khusus untuk timah wa aykum wanita kalian kamu semua diwajibkan mentaati firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dia berkata dandalah dan dandalah kamu menetap di rumahmu ini perintah Allah kepada perempuan selain itu dia tu rumahnya apa itu sa ha, andi nanti, nanti tabah-tabah <laughs> menetaplah di rumah kalian kerana kemuliaan seorang wanita dikala dia menetap di rumahnya Walaupun itu Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah seorang wanita mempunyai nafsu dalam keluar kecuali diperintahkan oleh seorang lelaki, dan tidaklah seorang wanita mempunyai nafsu Hadis Nabi Nya. Artinya seorang wanita tidak diperbolehkan keluar kecuali untuk kepentingan tertentu dan tidak mendapat bahagian di jalanan kecuali tepi jalan saja. Tidak mungkin tepi jalan. Hadis Hadisul Muhyiddin Taqbirani dalam al-khabir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman-Nya dan janganlah kamu berhias dan berpakaian persinggah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu. Yaitu orang-orang kafir sebelum Islam. Allah telah melarang kalian meniru mereka. Maka janganlah kalian berpaling daripada mentaati ayat ini. Bagaimana boleh seseorang wanita muslimah memandang baik pakaian yang bukan pakaiannya yang mukminah yang solehah dan bagaimana hatinya tertarik kepada pakaian dan biasa yang dipakai oleh wanita wanita barat? Kenapa kalian berani keluar sambil menampakkan wajah tanpa menutupnya? Bukankah, bukankah Allah? Bukankah kalian telah mendengar firman Allah Taala? Ya ayuhan Nabi, kuliyazwa jika wabala jika wanita imuminin yudnina alaihenamin jalabi bihil. Dalika adna ayyuhallazina fala yunsayna wa kana Allahu Hai Nabi ketika kala guna isteri-isterimu anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin kendala mereka menghulurkan ataupun melazumkan jilbab ataupun inilah niqab tudung-tudung ke seluruh tubuh mereka Keseluruh tubuh mereka Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal Kerana itu mereka tidak diganggu Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang Surah al ahzab ayat 59 Maka sudah selainnya seorang wanita tinggal di rumahnya dan tidak keluar Kecuali untuk kepentingan yang mendesak Kerana dengan banyak tinggal di rumah terdapat kemuliaan dan keberuntungan baginya Sesungguhnya sesorang wanita adalah aurat yang selalu diintai oleh syaitan bila dia keluar dari rumahnya. Imam Tabarani telah riwayatnya dengan sanad yang baik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-nisa'u awratun wa innal mar'ata tasturuju min baitiha wa ma fiha fahtun wa yastashrifuha asy-syaitan fa yaqulu fa yaqul innaka la tamurrina ala ahadil illa a" ah In la wa innal mar'ata tatalbasu bi siyabaha ayu qalu laha ayna turidin qatqulu ahudu maridan aw ashhadu janazatan aw usalli bil masjid wa ra'a abadan imra'atuuha mithla antau dafi bi baytiha artinya kau wanita merupakan aurat dan sesungguhnya seseorang wanita keluar dari rumahnya tanpa ada keperluan apapun pada dirinya maka syaitan akan mengintainya dan berkata sesungguhnya tidaklah engkau berpapasan dengan seseorang pun melainkan pasti engkau membuatnya tajud Berpapasannya yang ber berdiserang. Ber ber ber ber Sesungguhnya tidaklah engkau berselisih dengan seseorang pun Malainkan pasti engkau membuatnya takjub Maksudnya kalau dia berselisih dengan lelaki Maksudnya pasti lelaki itu akan ya, dah, Lelaki itu akan berubah dengan misi dia Tergerak lah Kasa takjub Dan sesungguhnya seorang wanita memakai pakaiannya Lalu ditanya Tidak kemanakan engkau Ia menjawab aku akan mengunjungi orang yang sakit Atau orang yang menghantar jenazah Atau aku akan salat di masjid dan tidak ada lebih layak bagi seorang wanita untuk beribadah kepada Tuhannya sebagaimana ia beribadah dalam rumahnya ialah rumahnya sebaik-baik bagi wanita melaksanakan ibadah adalah di rumahnya Hendaknya seorang wanita memuliakan dirinya dengan tetap tinggal dalam rumah Terutama bila Allah SWT memudahkan baginya Ada seseorang akan mengurusi keperluannya Baik itu ayah atau anak atau suaminya Seandainya ia perlu keluar Hendaklah ia keluar dalam keadaan menutup aurat Menahan pandangan tanpa banyak menoleh, Tidak memandang selain jalan yang ia lalui dan tidak memakai wangi-wangian pada saat dia keluar dari rumah tadi telah diwaahkan larangan mengenai hal itu dalam tadbir Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma ayyumum ra'atun ayyuma imra'atun istaqtarat thumma kharaja tamarra'ala qaumin ra'idur rihaha wa hiya zaniyah artinya setiap wanita yang memakai wangi-wangian lalu dia keluar rumah dan melalui Keramaian orang sehingga mereka mencium baunya Maka ia adalah penzinah Hadis seluruh Abu Daud dan Tirmizi Artinya ia menjadi penyebab terjadinya perbuatan zina. Al-Mah Tair bakar bin Syahab Mengubah dalam cahayanya Seorang wanita yang berjalan di tengah keramaian lelaki Sambil memakai wangi wangin Maka dalam hadis ia adalah penzinah Kemudian beliau juga mengkritik sebagai wanita yang terkena tipu daya Sebagian mereka mengaku dan beranggapan bahawa ia menahan pandangan yang diharamkan dan ia benar-benar telah menjaga diri jauh dari tingkah laku yang buruk sedangkan ia masih saja berkeliaran di jalanan pulang pergi tanpa ada rasa malu. Mana mungkin anggapan yang bodoh ini benar itu hanyalah ucapan tanpa perbuatan dan anggapan yang salah. Oleh kerana itu sebaiknya seorang wanita benar-benar menjaga diri dan memandang lelaki yang bukan muhrimnya kerana Allah semasa telah memerintahkannya untuk menjaga pandangannya atau menahan pandangannya. Bahkan kebanyakan wanita tidak mengetahui keharaman hukum wanita melirik lelaki yang bukan muhrimnya. Dia diharamkan memandang kepadanya sebagaimana lelaki tidak boleh memandangnya ada ramai ibram sanwarati Allah wa rahmatuh ia telah ia dan main guna sedang bersama nabi sallallahu alaihi wasallam lalu datanglah Abdullah bin Umi Makhthum maka nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri keduanya dan berkata Abdullah bin Makhthum ini dia buta ya buta ihtaji ba minhu qala ta Rasulullah alaysa huwa a'ma la yabsunna ya qala sallallahu alaihi wasallam afa ay Antumah Alas Tumah Tahu syuruh Artinya Tutupilah diri kalian Yang ini daripada Masalah yang masuk Aku bertanya Walaz Tumah Bukankah hanya orang yang buta dan tidak dapat melihat kamu Yang melihat kami Lalu beliau Nabi selama menjawab Apakah kamu muda juga buta tidak dapat melihatnya Maknanya perintah itu Pada dulu pihak Walaupun lelaki itu Dia buta Tapi lelaki Kamu kan tak buta Tengok dia Maknanya perempuan pun Dilarang itu melihat lagi. Hadis terbaik aku tahu tak termirik ya, Abang Abang Abang Abang Dan boleh berkata ini hadis adalah Hasan Fahe Jadi usaha orang wanita itu Tidak diperbolehkan melihat bagian mana pun lelaki yang itu berdasarkan Hadis di atas dan Kerana tujuannya kepada lelaki Seperti tujuan lelaki kepadanya Maka sederlah hal ini dan Serapkanlah insya Allah engkau akan mendapat keberhubungan dan kebaikan Tengahnya seorang wanita menjaga diri tidak membuka aurat di hadapan sesama kaum wanita. Aurat seorang wanita di hadapan wanita muslimah lainnya batasnya antara pusat dan lutut. Sedangkan di hadapan wanita yang bukan muslim ia wajib menutup seluruh badannya kecuali yang biasa nampak ketika berkerja. Dan ia tidak boleh menampakkan betul-betul bahagian pusat dan, lutut, pusat dan lututnya di hadapan wanita meskipun itu ibunya atau puterinya atau saudaranya Atau pelayan wanitanya kerana itu hukumnya haram Bagaimana juga dia tidak boleh menampakkan anggota tubuhnya Di hadapan wanita yang bukan muslim Kecuali yang biasa nampak pada saat bekerja. dia Wallahualam Ini saya baca heran lah daripada Habib <tuh> Apa ni? Ha ha ha Syed Muhammad bin Salim bin al -Hafib. Jadi memang zaman sekarang ni kita nak mengelakkan perkara-perkara Ataupun nak mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang Nabi ini susah kan? Dalmat sekarang dan sebab keadaan yang sangat Teruk dan sekarang ini Dalmat fahsyat dan mungkar Nabi pun beritahu Man ahiyah sunnati Ain dal fasali umati Kana lahu Falahu Anjruh ni'atu syair Berasa berpegang berpengar peguh Pada sunnah tu Ketika rosaknya umat tu baginya 100 pahala mati syair jadi memang nak amalkan sunnah Nabi perintah Allah zaman sekarang ni memang susah. Apa lagi membuat dan dah hukum dah sekarang ni perempuan yang menegakkan aurat yang yang walaupun dia pakai pakaian pun Tetapi nak menampakkan bentuk tubuh badan tu pun dah hukum dia bukan bersaht aurat. Menutup aurat ni maksudnya menutup bentuk tubuh tu bukan hmm. jenis menutup kulit dia. Kalau pakai seluar ketat baju ketat dan sebagai tudung belum belum memenuhi tuntutan ataupun hukuman menutup aurat tutup semua tak nampak semua macam tu ha, tapi dari zaman sekarang tu lah kita tengok tahu-tahu sendiri lah kan mana maksudnya jangkalkan kat luar tu langkah keluar kat ke, ke surau ni pun tak nampak lah kan jadi memang dah akhirnya benda, benda tu dah jadi satu kebiasaan yang mana orang yang kurang mengetahuan agamanya yang jahil lah dari hukum agama menganggap benda tu sudah jadi kebiasaan ha, itu yang baik tu jadi dia betul dah jadi satu kebiasaan, maka dia menganggap betul, tak apa, boleh. Orang lain buat, tak apa, eh semua macam tu. Ha. Dia tak berpatukan kepada hukum. Kita bukannya beramal ikut keadaan, kita beramal ikut hukum. Apa yang dihukum ditetapkan oleh Allah dan Rasul, itulah yang kita kena ikut tak iyalah kita berada di negara negara mana pun walaupun seluruh Malaysia seluruh dunia ni menentang tidak mengamalkan perintah Allah satu Malaysia tak pakai perintah tak pakai kan tak setakat orang, orang kita kata eh satu Malaysia setakat orang ni aku ataupun tak pakai walaupun seluruh Malaysia misalnya kan tak setakat orang kita seorang setakat kita kena amalkan hukum Allah nak penggurah sebab so, begitu nak mati? Isra mati Allah tanya Kenapa tak pakai? Tak tahu Kamu tak pakai kita Tak pakai Itu nah, gambar hmm. yang tu ngerasa Kamu ikutlah yang tu Tapi so, Memang berat kan? Memang sangat-sangat berat Untuk kita mengamalkan perintah Allah Zaman sekarang ni Macam menggenggam bara api Macam Menggenggam bara api Kalau kita tahan Memang lepas sebab terlalu berleluasanya kejahilan Kemungkaran tu sangat-sangat berleluasa Jadi kalau kita Nak mengamal dengan perintah Allah Sangat-sangat tetap -sangat, sangat -sangat. Tapi nak tak nak kita nak tetap kena amalkan Tidak ada alasan Ini macam mana kita nak amalkan dalam keadaan macam tu? Yang pertama jadi kita kena kuat kan Tauhid kita Tauhid kita kena kuat Imanan kita kena kuat Yakin kita kepada Allah kena kuat Cinta kita kepada Nabi kena kuat kan? cinta kita kepada Islam tu kena kuat janganlah kita terpengaruh dengan orang-orang Barat tu memang tujuan dia apa ni pemerintahan dulu gratis datang, Belanda datang Portugal datang, dia merintah seluruh dunia di antara sebab-sebab dia lah untuk menyebabkan agama Islam, menghapuskan Islam dengan cara dulu dia perang lepas perang tak berjaya, dia buat pula mempengaruhi adap mana-mana mempengaruhin cara hidup hidup barat ni kepada orang Islam dia masuk China, dia masuk India dia masuk semua kaum-kaum yang bukan Islam ke dalam negara-negara Islam supaya nanti mereka tu boleh berpakaian apa ber apa ber, ber, ber, ber, ber, ber, ber, ber hiasan diri ikut cara dia artinya orang Islam pun tengok oi itu seksi, lucu dia pakai dia pun nak ikut saja di bawa orang-orang yang bukan Islam masuk dalam akademi Islam jadi rakyat negara tu akhirnya dia punya kehidupan kita naklah orang China pakai asu boleh pula tak boleh kita bukannya hukum khalifah sepatutnya kalau kafir jimi hukum dia pun kena ikut kena pakai kudah juga tapi hukum tu memang tak ada tak dapatlah tak wujud dalam masa sekarang Aini yang betul tu berluasa, berluasa. Boleh tu dengan dia punya dakwah melalui majalah-majalah, televisyen, video, gambar, poster dan sebagainya. Punca fashion, dua fashion aini kita pun betul pengaruh Dunia sejunal mukmin, wajang natal kafir. Dunia, dunia ni penjara bagi orang beriman, syurga bagi orang kafir. Orang kafir ni tak pakai, dia nak telanjang. Dia tu dunia masalah nak besok, dia akan kena ram, dengar cerita selama-lamanya. Jadi penjara bagi orang beriman Penjara siapa pun nak masuk penjara Tahu lah pun Mana boleh buat Kita biasa dalam penjara Semua ada peraturan dia Jadi kita kat dunia ni Kita kena ikut apa hukum Allah. Tak kira lah suasana yang di luar tu macam mana sekalipun Kita kena Ikut perintah Allah Nak enjoy, nak happy, nak mewah, nak senang Nanti cakap syurga nanti Allah bagi Memang semua perintah Allah tu bertentangan dengan nafsu kita Sangat-sangat bertentangan dengan nafsu kita Nafsu kita memang tak nak Tak perintah Allah ni Tak nak pakai buddha Tak nak tu, tak nak ni, tak nak tu, Semua tak nak Nak ikut nafsu je Boleh silakan Tapi siap-siap lah semua Nak kemewahan yang sementara Kesenangan yang sementara di dunia ni ke Atau nak kemewahan kesenangan yang yang selama lamanya di akhirat Memang perintah Allah tu tak sesuai dengan nafsu. Memang ketika Allah ciptakan syurga, Allah perintahkan malaikat supaya pergi tengok dulu. Malaikat pun pergi tengok. Kita wow Allah tempat ni betul-betul cantik -betul ni. Semua orang kalau manusia tengok ribu-ribu orang nak masuk. Janganlah kita kenarake. Pergi nak ke lepas tu ya pergi tengok malaikat pun kita nak nak. Kita ya Allah dahsyat tempat ni tak ada siapa pun yang ingin masuk neraka ni. Lepas tu Allah hiaskan syurga dengan syarat-syarat dia. Dengan perintah-perintah dia, ketaatan kewajipan. Maka betul Allah perintangan malaikat bila masih lagi Maka bila malaikat tengok je surga dengan syarat-syarat itu. Ya Allah kalau macam ni lah syarat nak masuk juga Seorang pun tak akan masuk Seorang pun tak mampu nak masuk dalam macam ni Allah kata, Kalau tak kata pergi dengan harga Allah letakkan syarat-syarat nak masuk dengan harga Maka malaikat beritahu Ya Allah kalau macam ni lah syarat nak masuk dengan harga Aku rasa semua masuk dengan harga Memang syarat-syarat nak masuk dengan harga tu Memang bersesuai dengan nafsu kita ha, Jadi kita pilih jenilah kan? kita, kita, kita tak payah tengok orang lain Tengok diri kita kita nak kesenangan yang sementara kat dunia ni ke? Atau kita nak kesenangan yang selamanya di akhirat? Memang ikut perintah Allah Tengah-tengah amalkan akhabila Memang tak sesuai dengan nafsu kita Memang tak sesuai dengan nafsu kita Nafsu tak ada yang suka pun Tak perintah Allah ni Pakai purdah ke, segi semayang ke Pagi pakai itu sunah kan Rubah, jambut, serupan dan sebagainya Ikut sunnah nabi, memang nafsu tak suka Dia fashion juga Ikut barat juga Man tashaffaha bi qaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum tu dia sebagai weil kaum kaum tu begitu nanti dekat-dekat akhirat neraka. Kita nak ikut dia lah. Kan? Jadi kuatkanlah iman kita, keyakinan senang kepada janji-janji Allah, Allah dan apa ni apa yang Allah sediakan kita untuk di akhirat nanti kita, kita kena selalu pendengarkan, baca, dengar, menghadiri majlis-majlis majlis, kan? Ini kita hari-hari kita -hari tentang dunia, kerja-kerja, hiburan, televisyen, majalah, macam-macam Akhirnya lupa dengan berita-berita akhirat Dalam satu hari, beberapa minit kita, kita luang masa untuk dengar cerita tentang syurga Cerita tentang kubur, cerita tentang masyarakat, cerita tentang mizad, kriti sirat, syurga, neraka tiga dari Ni'mat-ni'mat syurga Banyak yang kita luangkan masa untuk dengar apa-apa kita asyik dah dengar berita dunia ni kan, dari kaca televisyen tu bukan kaca televisyen Arab tapi majoriti yang ada kaca televisyen tu Semua semuanya arah dunia. Ada program-program yang ke arah akhirat tu memang ada juga lah, tak najis. Kan, tapi persentase mewahnya. Kan. Jadi tidak saya nak kita kena Hari-hari kena kena kena apa kena letakkan diri kita dalam suasana untuk kita terima berita-berita akhirat. Esok ni kita nak pergi akhirat ni. Nikmat-nikmat yang Allah Allah bagi tu kita Dekat dunia yang kalau kita dapat tahan nafsu kita Kita lawan nafsu kita kan? Nikmat dia memang 70 kali ganda lah Yang Allah sejikan dekat-dekat kita isu Tak lama lah 60-70 tahun je Kita nak senang 60-70 tahun ke Nak, nak senang selama-lamanya Korang so, zina pihak abadah, Senang selama-lamanya Jadi memang dan kalau orang tu dia mudah terpengaruh Dengan suasana Tengok orang tu macam ni Tengok orang macam ala. Ah, Alah Orang lain boleh Orang lain, orang lain, orang lain tengok orang tengok orang Bisa orang tu nak selamatkan kita Lagu oh. Orang tu nak selamatkan kita Menangkah Jadi kita kena Kena buat keputusan hari ini Saya akan Ta'an semua perintah Allah Buna-buna sendiri Kuatkan iman kita Tauhid kita Keyakinan kita Kepada hari akhirat Keyakinan kita Kepada janji-janji Allah Bacalah kisah-kisah kan Orang-orang yang telah berjaya ini pada diorang cakap dunia ni memang susah Tapi dekat akhirat ni Allah bagi tengok macam mana? Keadaan di syurga, keadaan di neraka tu baca, kan baca, dengar, macam-macam celalah. Imbangkan dengan benda-benda yang masuk selain di akhirat ni. Kalau tu kita lemah apa kita tak dengar, tak tak macam dengar. Tu dengar cerita dunia, dulu tengok dunia, ada tengok orang kafe, tengok orang tu, tengok orang ni tu. Jadi kita kena Masing-masing main peranan masing-masing Yang suami main peranan sebagai suami dia Yang mak bapak main peranan dengan mak bapak Ataupun yang anak main peranan Paling Main peranan masing-masing lah Bantu-bantu lah Sepatutnya itulah mak bapak Didik anak lah, suami isteri lah. Nanti kalau ada yang terbalikkan nanti kan lah. Itu pun tak, kena juga lah Dunia semua lah. Mata hulurur Enam al-hayatul dunia matang alul dunia ni kesenangan yang menipu, sekejap je eh? Serenuh, serenuh, sekejap je, eh? bila bakarlah neraka besok, tunggu. Walaupun memang kita islam ada lah, atas maksudnya syurga juga Tapi sebelum tu, nak pernah gendah benar-benar neraka, ini pun Sabar, memang dalam ketahatannya penuh kesabaran yang luar biasa kan Sapa ingat kan bila kita beramal perintah Allah tu ingat apa janji Allah oh siapa aku buat ni siapa Allah akan janjikan aku macam ni Allah akan bagi aku nanti syurga macam ni dunia ni semua ni bohong bukan tak boleh ada dunia boleh tapi jangan sampai melanggar hukum-hukum Allah jangan sampai melalaikan masa daripada untuk beramal aku buat bekal untuk hari akhirat ni Dengan sampai masuk dalam, dah sampai akhirnya ni rombana, abstrana, wasemiana, parjiana, nak masalah dihadirkan mukirun. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah dengar, Kembalilah kami ke dunia, kami tak pernah masalah, kami dah yakin. No way, tak ada lah. sekali je, sekali je peluang lah untuk kita, tapi tahanlah nafsu kita kan. Abi kita nak hadirkan hal kaiisu mendalam, teruk wahamida lima pada maut. Orang yang segedik pandai yang kita Yang segedik pandai Kait jisuh Mandar dan nafsu Bersama-sama yang membijak nafsu dia Menekan nafsu dia Wa amila dan beramal Lima fahat dan bawah Untuk hari selepas mati Walajizu orang yang lemah Ataupun orang yang bahasa kita Orang yang bodoh lah. Manit tabaha awahu Orang ikut nafsu dia Pasaman na'in Allah betul dia berharap pada Allah Tak apa Allah mahu mengampun Tak apa Hati Allah, Allah kan pengurah Allah kan pengampun Itu Nabi kita apa? Semua yang Bodoh Lemah akal dia Semua yang berakal ni Dia akan beraman berakhirat Kalau kita fikir logik pun Kita nak Kita nak Tumpukan pun dengan sementara tu Yang yang ke kekalakban ni Dunia pun Kalau kita kumpul banyak mana pun Tapi kita tinggal je lah Kulit kan? dia masuk neraka buruk berita celaka ke rumah usaha para lo hidup pengawal tu boleh masuk neraka. Tolong kita dalam so. neraka tu. Tinggal dua gini yang kita bawa iman dan amal saleh aja. Ya. Ha, kalau tak ikut tak taat nasialah. Ha, Ini secerih teh semua kesakitan atau azab yang kita dapat di akhirat dia bukan yang dalam salah azab pun. Kalau rasa sangkut ambil lighter tu cuma terbayang tengok tangan kita Boleh kita sangkut nak batalah. Macam-macam azab, Allah sediakan untuk Orang yang langgar perintahannya Demi untuk kemewahan Dunia, kesenangan dunia Yang sementara ni, sanggup di bakal dari akhirat Tuhan bodoh kan InsyaAllah kan tuan, eh? Janganlah Saya pun tak boleh nak, tak boleh nak, ubahlah, kan. ini, hijayat, nak ubah lah Benda ni hijaya daripada Allah Nanti kita perlu berusaha Kita perlu berusaha Ke arah tu kalau ada Kita dalam keluarga hanya kita saja Yang ada kesalahan itu Kita kena bertemu jawab lah Untuk pelan-pelan kita usahakan untuk keluarga kita Kalau mak bapak tengok anak itu Anak dia dah jauh beragama Pelan-pelan didik anak itu Kalau si suami tengok isteri dia dah melampau sangat lah, Dia kena Atau isteri pula terbalik Tengok suami dia dah lebih, -lebih hebat lah Isteri pun kena usaha Semua kena usaha lah Siapa yang Allah berkisahkan kepada dia Allah bagi kepada dia Dia kena usaha untuk Broderi dirate sampung ni Allah kata apa ya ayyuhallazina amanu hu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang telah beriman selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Allah tak kata ya ayuhan nas. Wahai manusia selamatkan diri kamu daripada uh, dan ahli keluarga kamu daripada Allah kata ya ayyuhallazina amanu Wahai orang yang beriman Selamatkanlah diri kamu daripada neraka dan juga keluarga kamu Bagaimana orang beriman pun tak selamat lagi daripada neraka Allah kata Ya Yohannas tu je lah Wahai manusia Kan manusia kan umumkan ada yang beriman dan yang tak beriman Ini Allah kata Ya Yohannasina Amanu Wahai orang beriman Selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka Maknanya orang beriman tak selamat lagi Jangan kita beriman Oh aku dah beriman dah Selamat aku dah aku dah selamat jadi kalau kita diberi dipilih oleh Allah untuk bagi hidayah ada saudara, kita ke tengok kalau keluar betul ahli keluarga kita yang lain ataupun kawan-kawan kita ke, siapa sajalah kalau scope tu, tu lebih luas Lebih bagus Sebab tugas umat Nabi ni cikgu so, dia hanya bukan hanya keluarga saja kalau keluarga dah okey, nanti dia kena pergi jiran, jiran tengok ke kampung, kampung sampailah seluruhnya. Ah itu lebih mulia lagi lah sisi Allah. Itu pai tu kemasan dia lebih hebatlah ni. insya Allah, eh? Jadi maknanya kita kedahkanlah diri kita kepada berita-berita akhirat ni Selalu dengar-dengar kan? Apa janji-janji Allah untuk kita Lepas kita mentaksi perintah Allah ni kan Memang sebab disebabkan kita terlalu banyak tercedah dengan hal dunia lah makin, makin lemah, makin lemah, makin lemah Berita-berita dunia ni Semua dah mempengaruhi hati kita Sebab kita sendiri tak nak, nak, nak bawa diri kita untuk mendengar benda-benda akhirat ni Semoga baca lah buku-buku, hadis-hadis Tentang menceritakan tentang akhirat Kubur, syurga, syurga, neraka dan sebagainya Kalau kita yang tak pergi Siapa nak bawa hidup lagi? Allah takkan bagi hidayah kepada orang yang tidak ada inabah Allah tidak akan bagi hidayah petunjuk kepada orang yang tidak ada inabah Inabah ni apa? Inabah ni adalah Perasaan ni ingin kembali kepada Allah Kembali untuk mengamalkan agama Allah Itu kena timbul dulu dari diri kita Baru Allah, Allah akan bagi hidayah. Kalau itu pun tak ada dalam diri kita Kembali kepada Allah Kembali mengamalkan agama Allah Allah takkan hidayah kita Kemudian kita akan berusaha lah Berusaha semua-semua Allah akan huji Bila kita nak perintah Allah berjaya, Nak asmayan, nak pakai putar Nak buat apa-apa yang kita kata Pasti Allah akan huji Orang akan hina, orang putus, orang-orang tak setuju Orang akan kata macam-macam Itu standard Itu memang Allah dah cinta Allah, Allah kan Allah akan huji hasibatna su ayy an yatroqo ayy polo amana wa huwa la yastaqim orang-orang beriman itu menyangka mereka akan ditinggalkan dibiarkan begitu saja tanpa diuji walakad fatanna allaziina minkum fa la ya'lamanna allaziina sadaqu wa la ya'lamanna kadzibiin sesungguhnya kami telah uji orang-orang terdahulu dari situlah kami tahu siapa yang benar siapa yang bohong jadi bila kita nak amal kepada Allah dan memanglah tak uji macam-macam Orang tak suka, orang hina, orang tutup, malah keluarga sendiri pun tak suka, keluarga sendiri tutup kita, bos nak buang kerja, kawan kita yang baik tu pun lari daripada kita, kecek dari kita, macam-macam. Oh, kau macam, -macam. Tunggu, macam niulah, jadi ni lah jadi share, ni, dia ubah dengan kita-bisang ni. Wah, dia bersaraskan kau kan. Kita pun dengar lu buat. Kau sejak ni lah jadi-jari murah macam-macam dia kata ni. Allah akan puji gitu, bersedialah tapi sebalik ujian itu nanti janji Allah yakinlah dengan janji Allah nanti kita lah besok kata nanti kita buat tengok Ah, apa cerita sekarang? siapa sekarang? dulu ha, kotak tu kan eh? jasa pandang kepada akhirat jasa pandang kepada niimat Allah janji Allah bersedualah untuk diuji kemudian terakhir doa doa merayu kepada Allah ya Allah turunlah akulah batulahku ya Allah Bagilah aku kekuatan untuk mengamankan perintah Engkau. Bagilah aku kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang mencemuh aku ini. Bagilah aku kemampuan kesabaran kekuatan untuk menghadapi nama perintah-Mu. Saya akan berada dalam doa dan di ketika Insya-Allah, jadi mudah-mudahan apa yang baik saya beramallahlah, apa yang tak baik itu kalau ada kata-kata saya agak kasar itu yang agak menyakit hati saya minta maaf dan penonton. Jadi mudah-mudahan Allah bagi taufik Taufiq, baginda Amal dan sampaikan itu benar dan dusti bagi firaq. Bağallah bismillah, Bağallah mingga, saya doa doai dan atas nama Allah subhanahu wa taala. Subhanallah, Robiillah, Robiillah, Azza wa Jalla. Sipun, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan tuan tuan dan kuat kuat muslimin dan jemaah untuk menikmati jumpa jumpaan yang ada di sini lah. Makanlah, makanlah. Kita ke?